الوضو بشور القلب امام ابو داوود رحمت الله علی د دې زینا الوضو بشور القلب نا جو صبره متعلق بعض کوي سور سبع اغزناور چاگی شلول کئی نداغی جوٹا پاک ادا که پلیتا دا یعنی سور الحیوانات محبول لهم اغزار لشو غیر محبول لهم صبح بهاید دي داغی جوټه پا ادا که جوٹا پلیتا ده مالکیو پر اسباندی سور اله سباعت دی اغا متلقا فاقا. گویعه که ده مالکیو پر اسباندی سور ده سباعت ده سباعت دی اغا متلقا ده خنزیر جوٹا چدا اغا نجاس ده مالکیو یو قولتا غده او عند شوافع شوافع پر از باندی ده صبحو کی دوتا را مستثناء خنزیر کلب ده, ده جوٹا نجاس او دین علاوه طوز صبحو جوٹا بکل پار بیا ده مالکیو ده ده کلب متعلقه اکوال متعدده رازی یو خدا که خنجیر نه علاوه دیسپی جوٹاون پاگ اور در ایم کال ده مالکیو ده رازی نا پاگ در ایم کال مازون الیتخازه کوم دې شېټ ساتنې اجازت د احکار د پاره حفاظت د پاره نه د جوټه پاک غیر ماذون التخاز جوټه نجس یو کول په مالکیت کې دا عمره جی الفرق بین البادی و الحذری او ورني کې کله چې ساتي حالت نه دا هغه جوړه پاته او حاضرې چې له کورون کې خارون کې ساتي دده جوړه ناجاز اعزاب بدلی چې هغه ته برا غلیل ندي او دا حاضرې غلیل دې ګنده شه پښې بدلی ته د تغاوت باول و غیره بار پټې ذلیلې دي او دا حزر زدی پیستانه کی سارا لوی رسای غار کیا چولی او سار ځان پس راخ کی او ثابون را غست دا طولیه را غست دا او اون جا غست پیدیا اچکای وچای او دا پلار پوز بایی که دا پلار او دا ایسپن ند تا بایده دا پیدا شویده پلار ند تو خا تو خا تو خا تو خا اگه نور که د بواکه دا دوی د د پلا سره سپه حزري نجسته او بغيري چره هغه ته مره نجست نه ده په تاسو ګورم دا حزري چې د قانون کې صدر د ګنده په ګورونه کوچي اختر د پاره ساتي یا د ګړو د حفاظت هغه ته مره شي کله اختلاف د غیر معقوله هم د سبا مطلقاً جوړه شل انځه دی دیم مسله وضو جوړ او د دې حیوتای شي څزنه باندې جایز دی غیر جایز و دا مسله په مخکنی شي باندې تفریده لکه تو کوته پاک وای نو بیا اولدسم جایزه موږ ته نه پاک او نه داس طګه بنل کی د سپی جوړ شو د نورو د نه ورو جوړ شو ابو هغه جسوی نو نه چ چې موږ اولدس طغې نشو پوري دا مسله تا مسله باندې صبر شو دریمه مسله ولوق القلب وجبان دي چې خله خخه کړه فلوه کې نو ده غسل دیده دی لوخی صفایی پا زبانی که گی سن با لوخی صفایی که گی نو ده حنافلو پا نزبان دی ده یعنی وزل وزل او یوزل چده پا خورت را تطریبو خورت امخی امخی او بیا وزل او زین لوخی صفایی عند الحنا بلا مالکی او دشوافیو پنیز باندی غالباً تطریب شرط نده. شرط دی نده تصبیع شرط ده او زلبا لوخوین دی عند الحنا فو زمنگا پنیز باندی دا اینا نجف دا توارت دا پارا آغا طریقه پا کار دا چه کما نجد پاکی کما نجد پا جامان نجد فیدا نا پا دریزه لبینزلو بانی پاکی نا دا لوخ هم پا دریزه لبینزلو بانی یقینا پاکی خدا وزالا یا چه د یوزل پا خورو بانی ماجکول دا علاج ده زد جراسیم خطرناک دی نا خور سر خوم آخی بیا وزلا و لوغ دیویندی دا علاج دا پارده نفس پاکوال دا هغه په غسل باندی سلاس مرات کیگی لیکن دا وزلا اتزلا یوزل پخار باشماش کول پا وزلا ونزل دا علاج دا پارده جلاتی من خطرناک دی بیماری را دیشد احنا افا مسلک داوشو امام سحاوی رحمت اللہ علی؛ د گن دلائل پر زگر کئی گن دلائل ہو احابی رحمت اللہ علی؛ بیا د امام سحاوی پا حرف دلیل باندی شکال دی ستا پر دلیل بانداد شکال دی ستا پر دلیل بانداد شکال علما عيني رحمت الله عليه بادي امامه تعاوي دفاع کوي اذه عزيز مناظر په دلال منرث کوي دا چې مناظره غو نه جوړه ده د دې کې بار علماء علماء سان پر رحمت الله عليه بسل کې بسل ذکر کړي جناب خبر پښوی <تصفح> نو الوجود بسري القلب او دڅ کول په جوټه شی او به دیش په باري نما ته مسئله وی دا تفریده په خپل مسئله باندې چې نجت کوی نجوډه مناجات ده او پاک کوی نجوډه اون پاکا ده نو بیا ودسته ځای دې نو متا نجس واو نه ودسته نه کی که پاغ نجس وای ها الو <اللوخ> هی وی زله طریقه سره نه حنا په ځبالي به غفله ثلاثه مرات او په دې باندې ما تعیقند لای فکر کوي حدیث ماجر په دلاله رد کوي علامه ہے تاریخ جوابونک ای یو نظر کړ دی امام تعاوی امام تعاوی نظر دې غایت لري تمام صحابه فرمای خبر چې دېستی باولې وکړه لوی باولې وکړه په لوګه کې نو څو زله وینځلو باندې پاكي درې زله اتفاقي مسئله ده بیا تغاوت دی باولې ده نو درې زله وینځلو باندې اغلوه پاكي چا ما پاكي مدا سو جلا چې ګډه دا ده نو جټي تراو ديشتي هغه چې بچا ده هغه شمولو طرفه دی لري کړه تلوغه ته نه درښکله پښې نه د هیڅ تاغوت د شپې واره بوله هغه پدريزلو وینځلو باندې پاکي نه د راګي باغه لوغه ته نه د علاقه ماسته شمول تر ته چلی دا نه د لوغه والی پدريزلو وینځلو باندې پاکي دا ځین راځرو ګور د حدیث باندې کیاس کې کیاس نه د کوئی د دلالوت نشته پښې د ته کیاس باندې د دلالوت ننظر ل نه لري ک لرري چشم وولو لغې چې دی په توت ت شپې او وابول د سپیل په غ سر سلا مرات باې پا کېږي نو لوغ کللب سره خوغجی بهکتته لوغه نه درې دا روغ ول نه پا کېږي تته لري که نه لري و ته دلالوته ن وایي دا په ننس به مقابل ک کاس نه دیلوې سر کاب توورو اناعكم جزاوالغا في الكلب. فاتوالي تلوغي ساسو کل جز في خلقه خاکرا انجیغ سلا سبع مره وزنه ونزل پاکادر. اولاونا من تراغ اول پا خاور سرماش کول اوزنه ونزل. دبان پوه شوي د شواافیو دلیلتهه شو چې لوک وځل بهزل غواړي حناويلو پنینجبانې ته له یو زل خاې کومبر روات ک تصمین راغ دی محلو په تصمین بندې عمل دی ماکی هم دغه کو دی ماکی وای ننجس نه دی لکن دا مرې تعب دی دی اوزل وونزل په کار دی ته زل وونزل په کار دی جواب دا کل راځي اولو نبی تراب کل راځي اخرو نبی تراب اخرو نبی تراب کل وای خو خیدا ریزالا کا تز زالا تاहीर نبی تراب اخرو نبی تراب نو استراب ته کنې یو دیمه دا حمل په اول حالت باده ده. نبیره صلاح تو صلاح امر کرو که سپیچی دی اغیفرینه دی واج نگ. نو بیا امر دغمو چه دی سپیر پاک جوٹا پاک که دل پا وزل باده ده. بیا دا قتل دی کلاب و خبر ختم شوا. نو بیا اغا منسو خونو داو منسو خونو. خبر پوشوه؟ او دا هیڅ خبر نه ده دا روایت شهاده ده ابو هرره رضی الله تعالی او پخله د ابو هرره رضی الله عمل پدري درل بس راوي چې پخله روایت خلاف عمل کوي نو دا نه خبره دلالت کوي کې نه په یا بالکل خبر واجعه ده ابو هرره رضی الله تعالی نو چې دا روایت هم پخله کوي ا بیا ابو هرره رضی الله نو فتوا په څارې دا غسل ده نه او پدري درل په ابو هرث رضی الله عنه خپل روایت کوي چې وګزاله کیه او کیا فاطمه چې د پدری زره باندې کوي نو مرهم یې دا نسخه راځي واشه یوه ابتداه کې حکم دا غو چې او بیا نسخه پدې باندې ابن اجر رحمت الله علیه فرمایدا څنګه دا قتل د کلابو خبر هو ابتدا د اسلام کې شوي د مديني منوریت چې نبی الاسلام راغله ابو هرث رضی الله تعالی نے قوم کار مسلمان شویل پدانه ساتن کې دي وا تاخر د اسلام دلالت او تاخر د وقت نه کوي دا بورز जिल्हा نو مراتب کوي یو صحابي نو یو صحابینو ذکر کوي قال رسول الله و سلم دا د بورز لن د عمل دي طریقې دا مراتب د بورز او د صحابو نوې توقال رسول الله صلی او د مناسیل د عابور لاو حجت دي او تافر د اسلام په تافر د روات په اطلات نه کوي روسسی اوورس د روات به راي چاغېافخ هغه او ساحي متاخر الاسلام دی او دا رو کړي تافر د اسلام دلالت په تافر د روات سر نه کوي یا من جواب وکړه دا بحث د لوغې استفاقه د تدریس په اړه دی او دا د غوزل اته زل باندې موږ عمل کوو دا علاج د پاره دی د جراثیم د نقصان وړ دی لوغې غوز نه ویندل په کار دی د پخاورې ماج کی او غوزل دی او غوشر کی وی کال ابو داو او کذال تقال ایوب وحبیب نشید عن محمد وفي محمد بن سرين رحمت الله عليه تلامزاو كي تنميز ده الشام ندغسي ده عيوب حديب بن شهيد اغم نقلقيت محمد بن سرين دغسي لكي سنگا چه ده الشام نقلق ده محمد بن سرين ده برا رفع ده کنه ده مرفوض ده کنه ندهم مدادا ده نو مدو دا, دا, دا, دا روایت تصدیق شو تایږي د مثال شیخ دې مصادر دونه شیخو شیخ محمد بن سليمان حات من روسه د مصنف شیخ دې محمد بن عبید الشيخ و الشيخ حماد بن الزيدة وذلك نقل عن عيوب عيوب سيشو دا عيوب شده ملتقى السنة دينا. عن محمد بن الزيدين عن محمد بن الزيدين وذلك محمد بن الزيدين في تلاميزات كولسوك وحشاب وذلك حماد بن الزيدة عن عیوب عیوب تلمیز شو پوچھوائی کا نا دا معلوم کئی آل تمخ کے دا تلمیز دے اس عیوب عن محمد یعنی محمد مراد محمد دری تیرین دا حمد اللہ راک عن ابی حرین بیمانا ہو لیکن ولم یرفعا ہو اغید حدیث مرفوع کرو اغید حدیث مرفوع نکڑا موقوع کرو وذهب وذهب وذهب وذهب وذهب ورغل الهر وغسل مرتانا وفي محمد بن سعين رحمت الله عليه تغا <تصفيق> تلميز ده ده اضافة کرده اغا اضافه لتنوى اضافة ورغل الهر وغسل مرتانا وشو خلقا خلقا خلقا نيوز اللوخ منزل واري وشو خلقا خلقا خلقا نبيعوزل وغيره اغا مرفو ده موقوفه يا من راقدت <تصفيق> نومه من الليل يو تلميذ الشام ابيا يعوب او تلميذ بدلي حتى سن قتاده محمد بن سيرين ذا قوم يجارى قد الله عليه محمد بن سيرين حتى ثوانا في ولالا ان نقي الله سو كارزا ولقى القلب فينا سبع مرات اس ګره خبر بدل شو اصحابہ بالتراب التاولهن بالتراب فرق باندې کو شوې طالب داود درس دا طالب داود اما ابو صالح وابو رزين ولا رش وثابت اللعنه هو انا بن الحمام بن منبه وابو سوده عبد الرحمن ديکو روایت کړي دا بروز لارنا لیکن د خاورې پکې ذکر نه راکړې ګورو څو ذکر کوي او څو ذکر کوي څو اوله انه وای څو اخرونه وای پس وای او دا یو راځي په خفا ده انځل د لوی ذکر درې ځلې وای اسره شو کن شو اسره د حکم منسوخ دي زکه ګورو ځلان په خپل داوري وقبل الفتوه دابو رضي الله نبطار تلناك ثلاث مرات دا نعم محمد بن حنبال امام ابو داود رحمت الله عليك فشيوخ وكله ده ده خصوصي تلميذ قال حضرتنا يحيى بن سعيد عن شعباء قال حضرتنا ابو تياح عن مطالفين عن ابن مغفل عبدالله بن مغفل رضی اللہ تعالیه خیر کوئی ان رسول اللہ نقار امارا بی قتل الکلاب نبی علیہ السلام وی داشتی وجنی داشت, داشت نبی علیہ السلام وی دیو سم قالا مالا ہم ولہا سلو اینی فی فریت دے اصل کی نبی علیہ السلام چے مدینی منوری عرب ندی عربو دیس پو سرمین اڈیر رضی آتوا نبی علیہ السلام قتل ہو یو اسپی پاتی نشید او بیا داغی دا, دا اسپی نن تاکی دار اسپی سرادی را می نواد چید داد اصوات الوحیم دا, دا نپاتی نشید نبی آمین کمشوا نبی اسلامی خیر دی اخکار دا ساته گل و گوزه افازد دا پار ساته اخکار دا پار ساته او چره دشمنی دا نزال نمخی لکور مخی دی اخکار دا ساته خوش بید هغه پولیس وانه وني چې پولیس وانه او 5000 روپيه پوښتې کوي وایي دا دن کمرې کې فروت دی ورکول نو هغه 5000 روپيه باندې کار کوي دا د استهجه ده د پیسې نه نه دا ستاسو ځل چې د مخرو کې چې هغه له دراشي او د 1000 روپيه واخله او په دې کوله چې دا نه مټه هاشبې خپل څه څنګه کمینت کوي نو مډیش دا څوونه د سپینه لګي په دی باندې اته ما څو کو کې دي خو شو ان د دې د تمه کې او او کې دا په خپل دی دغه پات دی باندې نفرخز في القلب السعيد وفي قلب الغانم قارو اذا ولغ القلب في القناة فاقسلو سبع مرات وسامنا عفرو بطراب اتمزل فخور ترماج ماج كي. دا دا عبدالله بن مغفل رضي الله عن او دا متاخر الاسلام دکنه رواده کرده اوخه مدنی منور تراغ عبد الله بن مغفر رجل الكلم مسلمان شهو روز دا مسلمان شه مداد مراسیل نه عبد الله رضی الله عنه مراسیل کوي شاهد وو ری نو, نو روات کوي قال رسول الله عبد الله بن مغفل متاخر الاسلام ده متاخر الاسلام دلالت نه کوي پتاخر در روایت ده خبر پو شوګن فرق فرده قال ابو داوود دا. دا ابو هره رضی اللہ عنو فرمایید که وزل وینزی کنه خبی عمل پا خپل فتوه تا دا دری عبدالله بن مغفل رضی اللہ عنو وزل روایت کردی او وزل بینزی دا دا فتوه دا دا روایات مطابق متابق ده. او دا ابو هره رضی اللہ عنو فتوه دا خپل دروایت متابق ندی زکوه اطال ابو داود حاکزا قال ابن مغفل د علاتنی مغفلت چه دی فتوا هم دغه چه دی او د دغه چه دی ابو فتوا د روایت خلاف دی وی دریزه بن پاکیلی عبدلادر مغفل وای نه پاکیږي خو کو دی کې وزلنه د وینځلې افرو صاحب نه بیت راو دغه د فتوا د روایت مطابق دی د ابو رزلانو فتوا د روایت مطابق ندا. نه ده محبا سور الحراتی و امارا حضرت الحفظ امتا و نجایز دید محفظ الاتخاد دید معلومات کیلینا بل معلومون شی سور الحر سور الحر جودت تشو انعامل السباع دا سباعنا جوٹا هم حرام و پکار دا تو سو زبط مظایبو امی سلاسو پا او دی امام عبیوسف رحمت الله علیہ پکار بات دی سور الہرہ اغطاہر بلا کراہت امام صرف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت الله علیہ پکار بات سور الہرہ کرہت لري و څنګه ور هغه حرامه ده استورو متولث من اللحمه دا جوړه جوړه خنه پیدا کی نو چې کوم چې روا حرام یی نو دا جوړه حرامه فقاره ده لیکن عارف توجبان التوافين ده عارف توجبان نزلنا من التحريم الى الكراهه او کراهتونم دو جیو مکروه تحریمی دا بالمکروه تنزی دا و نزلنا من التحریمی الى التنزی خانه دا کشو جودا خانه دا نونمون تولو خیدی بندوله نیشو توافین و علت کو وجبانی ما شمان کورت راجی زیو راجی جا بیای سیزان ختم شوید نیس کب دا لیل خدمه ان ټیشو ټول روز په کور کې انځل مته لو حکم دی کې پټای شي ان زر نور اي ماست پنځ باندې کراحت خد نشته دی بلا کراحت امام محمد صاحب امام دې رحمت الله عليه په قال باندې د غوغه په وای حرام په کاردار لیکن عارف راغ عارف واجبان پرد حرام من مگرلو کرات تحریمہ او کرات تحریم نراول کرات تجبیه تا جنه نبی اسلام عمل تا بي نبی اسلام عملته من مگرو تحریمی نشویل ولې خانره استنا بخد <تصفيق> عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ثابت بن عبد الله بن بي صلى الله عن حميده بن تروبه بن رفاع ده دمسلف شيخ عبد الله بن مسلمه شيخ شيخ دي مالک او د مالک نے نقل کون کړي دی اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه او د اشاق شان نقل کړي عام حميده ته حميدينه او دا ح میده د حس ښځه ده دا, دا, دا رووات د خاون د خځ نه شو خاون د خجل د سبق کو نوخ خبره ب نه ده ساق د واته خپل د خې کوي د خمچ لو شو دی سبق نه د و نه قآجی وای خوه شو بال شو دی جوان شو دی قآولله ترجمه وله نه خجل خله خجنه زکی خځ ز ک دا دا خل د خدن روایت دی ميدانه په شي په کول کې نه ملانې کیږي دا به شرط دی ګل وای بناته مدرسې ته هله تبي زک وای شي خدا خل نو مکو چې محرم نشته محرم بیا دا هر ځای کې دا محرم نه دي په قبرو کې دا چې بنات مدرسې به جوړو کو چې بثه اند خزا او خاوند په یو کمره ورکو فلاره لوځه په اړ بل کمره ورکو رو را خورده پره بلا کمره ورکوز دیگه شده استافه نیز بانی دا خذ سره محرم خام خواب پکارده پا سکونت که هم هم بیا دات مدرسه استاف لا بجو پاشوی دات مدرسه بیتی جوڑو حجل دیکنه زنانه حجل نو محرم سره بزی نو محرم باور سره کمره که بایقبل با نیکی نی خذ با خذ سره نیکی نی غیر محرم تره کناستی هم نشی بیا حاج په مو ختم پوه شو سوچ به خبره کوي سړی پوهږې نه نو ت سوچ کوي بالاته منظرسه کې محرم ضرورونته که نه د ضرور ته نو بیا س بو منظرسهفری ده په حاج چې زنا نځې نو قانون د اج دا دقا ب دي د بول سر وړي دا, دا خاون محرم ور سره یا خاون دي یا محرم دي لیکن یو کمرک هغې نهپ داسې یو کم به یو حاجنی شته غ د پاه یو کمره در خلج او دخوان یه رو رو خورده پرمیلوشی دا وزایی که صدی که دی آوزایی که زنانه که دی جده کمره که دی زنانه جده که دی داگه پرده دی دل پر صدی که دی تبلیغ دا پرمیلگیر رازی زنانه ور سره نا آغا محرمان ور سره بزنی نا محرمان طول بار که دی از زنانه طول دنی که دی وسته با خار خزی سره با نو غلی عاقل من ذکل فکر دا داس مدرسه په تو جوړ کده کده هر یو ټوک اسانه پر یو زنانه پر یو سره به جوړ کی مدرسه یو کمره دې چ بل کمره دې دوار ته شو بل کمره دې دوار ته ملای شو بیا چا داسمه ته جوړ به یوځای هر یې څړی کارما کوي عاقل نيست نو د لیک سوچ مزده چلی زکره ما ده بناتومه مدرسه ده محرم وقت دره نیشته نده آغازتی زکره اده کالی جونی که ده سشه که ده مغلوط تعلیم ده اغیر نکم از کمیشتنامیو اللہ دی نیزده کی نده فیده ده که نقصانی ده ده شاعت سب رحمت اللہ علی زمانگ ده شاعت سر براو شاعت سب رحمت اللہ علی ده آغی ده مدرسی پو برکاتو بانی داغی پا جون که تغریباً سلور ساو مداری ساو د بناتو د گلیتنا تر کراچه پوری داغی شاقونو چلی. د شا سب رحمتو <متحدث> لاره او ټول مسافر تالیباتی الفاتی کی. خود دطلو را دطلو محرم بلا پکار لی. غیر محرم سر نی لی گی. او بیاد در زنانو یو زاکی ناس زنانو سره او شریعی پا بنده تولی لاغوی. اس مزاق پکنش دی. امممممممممممممممممم در وقت داده ده چه ده خلق کفار پا کفر که اخته دی ده کولی جنکه یا کام بوزی هغه اغای مخلوط تعلیمونی که او کری ها واغی سسه که پتلوران واش رخول شو نیشو در رمزان مباره که دلتا زنان راشی درست که قران که خانتاش توان محرم ورس را پکار ده کنه دلتا در ملنس و زنانه د پارا یو سری ده پارا به کمره جو که ده دور بدلت كيلي ده, ده دور ودلت تاليبان ناجي اغذي زنان ناجي زيكي كم ومزايقها كان انا بازا خدس انا بازا جغب صاري كنين في ريدينا دل لغة انا عقل فكاريش عقل نين لذا خبري كي اساب بن عبد الله بن نبي سلعار عن حميدة بن تعبيد بن رفاع في رواية السحاق عن حميدة في رواية الزوج عن الزوجة الزوج عن حميدة بنت عباد بن رفاعة عن كبشة في كبشة تحميدين ماسي تحديد فخبر بشوي في ساعة رواية في فلد او حمیدن قلقی دا کبشی نا او کبشتو حمیدی دا پارا ماسی دا یعنی دا مور خور دا بنت کعفن مالک وکانت ساتی من امی قطادا انا با قطادا تخالا ابو قطادر از جلن داخل شو یعنی سر می داخل شو فساکرتو لهو وزوه ما بوا چوی زر ختمت کو ما چه چاردامو فجات هرتن پیشور آلا فاشاری بات من ہو اغیو گوز کری ورته آل اینا لوک وردرس کوک کرو مارشی حتی آشاری بات قارت کبشتو فرعانی انزویلی کفشوی سر مات دیسی قتل اس نیگ ما رو اما وات قتل دیسی غشبکار که ما ابو اشوری داوداز دپاره او دا کو نجاسی کرو فكان تاجب الا في تاخير وليس لا تاجب ذلك ما يا قال ان الرسول الله قال ان لاك بنا جتنا نبل الاسلام اذا نجس نرى ولت انها من التواسين عليكم والتوابات امام الصحابه رحمه الله رحمه فرمى دفع للتعابير دفعت پیغمبر حلیکن <سؤال> از نبی اسلام عملو ثابت لدی وجنا سنت رسول <سؤال> رحمت الله <سؤال> علیه فرمائے وا کراما دا ناغنم غرالو <سؤال> کراحتہ تحریک او کراحتہ تحریک نرالو کراحتہ سنجیتا د پښو جوړه هغه خنل دی بس فقټ خنل ان لا تش جنا جن ان من تواسن علیکم وتوافات رجے موږ د څو درجه کړو ائ امام تابع الرحمۃ اللہ علیہ د کښو ته یوټه دا نجسبه راځي کوي ان لا ته د نجزه په څو نجسندا ولی دا ګرځیتل کو نه د پتاوځو باندې کزټیک د لحاظ کیکینی پولو حج کیکینی پجامو کیکینی هیڅ مزايا کړیسته نه ته د نجاست یامین وجه سره د دې دا کال جبره الله دې بشو وړه اخسته کډ کې ور سره نسته و کوټخانې خا کې دې منګکان پر سادر خا سپنه و دې داونو او تغاوت وغيرها د لپاره فار خلا اونو ب کال سره نسته و مګداش پیچوی نه لیسه بینه جه پښو کوټخانې پر غرد ساتي منګکان نو پال یه یو علامه حضرت عبدالله بن عمر رحمه الله د خبره بن د حمیدی ولا روایته حمیدہ به طرفه دا شیخ حسن روایت امام ترمذی د تحقیق وکړی یو واسطدار کوتنی معلل ګرځورې دا معلل کدی باندې چې دا د فرمه دا کخصه مجولہ نو کخصه صحابیه لو چې صحابه نوز صحابه کې جاله نقصان نه کوي صاحبون عادل دي بس د د صحابه چې مشهور دي د یو لاک صلیل جن صحابه حفظه مجر ذکر کوي او په له یو لاک سوال نظر صحابو د نبی اسلام کدي یو لاک سوال نظر یا یو او یو لاک س ضررو کې یو د زره اوسا او سه و تاری نونه دګ کوي نور ره ن دګشي د د یو ل زره او او سه دهغې نوونه په تاریخ ک معړو دي او نور غ د هغې تاری چې نوونه ن د کوي نو د س چرته سوي مژور نومره د معړمه نو س طول لا او ساببه برې چاجرنده دکر بغ ته په قرارونه موجودي ترما کول او اشیاء کما کلي نو شه صحابه من جره نه ده ک او ک بچا ک صحابه ده بیا شه علی تغیبر ده شه صحاب تور عادل دا تیمرو عتر حدثنا عبد الله بن مسلم ما قال حدثنا عبد العزيز عبد داود بن صالح بن زياد اتمار ن کجره کړه څه عن أميه ده رواية عن الأم ده الت رواية عن الزوجة ده دلت رواية عن الأم ده موت نرواية كي أن مولا تار سلطة في عريضة إلى عاش الزمان ده نيكي زولي قلم في عريضة إلى عاش رزيلاً دلية بخلو نماتوي دووسة عاش رزيلاً شاغي وخري فوجدتها تصلي مع عشر ذلائل دایم ځکو فاشاره لي ان ذاعيا په مصلي ما اشاره کړل د تلته کېده اشاره په صلات عاجزه خوښه یو د اشاره ډېره اشاره دې نکي سمسترې یو کتر شي څو اړتره نو په مصلي اشاره کړه حفله نشته نشته تل د سبب نه تل اشاره په صلات جایز د زمو د حنا په نسبت باندې جایز دي لیکن دا چې ډیره شایي کوله چې هغه د مزد د تسنن او خلافی بیا ده په کار زه د مسجد اران یو کس راوید د په روزنه کې تم زده نه هغه موस्को نبل یو ګلاس وګوښه کړئ دا سره و ابل چې یو ګوښنه دته وګوکه زمات نه غوکه دګل ا دګل کی خو دې وای دری کې ما توافرم ما وتا سم اجازه دا وز موز نشو باشي امنت په اشاره فی صلات یقینن جاي ال اشاره فی صلات چاہے په مطلب نه ولایک ابد څه ضرورت پې شنو دفتا اشاره جاي عائشہ رضی اللہ عنہ کلیله غلاس کې را کبيره راځي سوق نو بي ديځه کې کيرا فاشرت لیان ذعيها اذا دت کې راږي ورته په فجاد حره تنفاقت منه پېښوراله دا زنې خور فلما هر طرفه اكلات من عيسو اكلات الحره هغه زنې خوراک وکړ عائشہ رضی اللہ عنہ چې کوم ځای کې کې کړه فقا نونه کا ان لاس ب ناجې نه نباتهوي کا س نهېږي دا چا ته وي پیش تهواې جوټي تهئ ان لا باج نه ان مته نهعل کوم و راتههرسول اللله ته بفضیاخبر پو شو و ننظرلنا مې وې ل نجس بکار ده بیا ده علتی استیزان فو وجبان دی ده علتی تواف فو وجبان دی کراعات تحریم ترالو لیکن نبی علیہ السلام عمل بی ثابت ده نو بیا کراعات تحریم نوم نشلی ایسا آتا خاند ده اخبر پوشوی؟ نبی علیہ السلام عملتا زب ما کروی تحریم نشلی خاند نور تاویلات چیدیشی، چې چید در کل کلا در چی چی پیشو در سو شیو خوری، در جدی پیشو د نجاست دخلی دوازدکی جو، مختلف گنده سوزن خوری، انوشی تالیتی در پیشو چی افکلا مخی تفاکره، مخی وینزره، نو بیارت پاکده که ندر پاکده، نو در چی خاص حالات بشی، نو دو جن صرف کراهات نو دو جن صرف کراهات تنظیر کال بشی، نه اووله وزيره ساجل مراتي او هي مال حتتوم کې ساجل مرأة کې دي دي دي څرته کې دي شي د یعنی الرجوع د د شري او د زنانه مل الى واحدنا او یو زلبند ور سړي لا څنګه کړه خانکتا وګوراو کې نکړې روس زنانې له ځان نکړو نو در چړي ما باقیه فضل زنانې استعمال کړو بیا د زنانې لپاره چې کړو شې لاس کړه نو فضل د ما باقی ده در چړي د زنانې چړي استعمال کړو دا یو صورت دا پخبر خبر کو و یوز الباندی نارینه و زنانه محرمان دی خضا خواهند گلار لوره یوز ای ابو استعماله د دا سری زنانه استعمال شو و فضل دا زنانه سری تا استعمال شو دا یو صورت دویمه مخش سری او د کرا ابو پاک شوی او بیا زنانه استعمال که نفضل رجل زنانه استعمال دې توراته ما چې زنانه یې کړه او د چې کوله وګو پاتې شې دی ما باقیا او سماره استعمال نو څو سره ته شي درې نو دا یغ سلانه مان یغ طرفانه مان د یو توراته او پس د غرفات او د راجن نه غرفات د مرې نه فضل د سړی شو پس دا غرفات دا مری نا غرفات د سری بیا د ما بکر فضل د چایس دا مری رلاجایز دا ایمه سلاسو پا نظمان دی اغبر پوشوه ایمه سلاسو پا بغیر دا حنافی لونه دا ایمه سلاسو پا نظمان جایس بغیر د حنافی لونه اغلو زیو بی فضل مراتی عن عائشة قالت كنتو آغتا شئلو أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رزيلانا فرمائي غصل كل ما أنا رسل الله عليه وسلم من هنا واحد دا يليلو خنا ونحن جنبان نمدرتا حالة جنابت لاحق نفضل دا نبي الإسلام استعمال دا آسی فضل دا آسی استعمال دا نبی اسلام په خپل پښوی مدا یعنی یوزن باندې چې استعمال دا کوي داام جایز فضل شو اغه دیم صورت نبی اسلام مخه بغوته وکړي بیا عاشرذلنه عاشه مخه وکړي بیا نبی اسلام دړي وړ صورت شو کنه دړي وړه جایز نه ته په وای من إناء واحدنا من إناء واحدنا ده وحده الاناب مستلزم وحده الوقت ده باردي خبره شويه كده لو خيوه ده كان يا ولا تنور تاني تنك يودن باخدتم يي ننا وقت وحده الاناء مستلزم وحده الوقت ده باردي النبي الاسلام ماكي او عشي رست عشي ماكي ابيتراب رست نعم. قال يا الله قدتنا عبد الله لمحمد بن فاديه قال: كل يا ذا سائد سالن قل كي عن امي الشبيه الجاهليه قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلفت يده اون دا محباقی دا رجل زنانه تا محباقی دا زنانه سریف استعمال جاید خسر دون را بایی شا ام شبیت الجوهنی یوز دا بایدی نبیل سلاح افتر عبدس که ور اون دو دید دوار پومیز که محرمیت علاقه چرده ور اون محرمانه دا, محرمان دا. این قبل الهجاب پایی دا زره تشفید سب نے ریجاب کو وداع کنا مخ د ایاب لنون درک مخ د زنانو لاسو نه افشک لاسو نو کلاوی پڑھن کلاوی نہ واكد قبل الاجابه لعذر کی جنا نو ما پک ک ود وقت وحدت لنا مستلزم وحدت الوقت فہنده ام سبی او نبی علیہ السلام ینا واحدنا وحدت الانام مستلزم دو وحدت الوقت لپاره نو نبی صلی الله علیه و دی رسدی عبد یا دې مخکی عبد است رس نبی صلی الله عليه وسلم دي په هر حالت صلی الله علیه و سلم موږ و النساء و ناري نو زنان او دسبه کول د نبی صلی و سلم په زمانه کې یعنی ناري نو زنان محرمات 105 لازم ورو د محرمات في <تصفيق> زمان قال مستطن من الاناء الواحد جميعا يولوخي نوحدة الاناء مستلزم وحدة الوقت دفارة نرى نو ده زنانو پاتشي اغو نارنو استمالو نارنو پاتشي اغو زنانو استمالو نو ده فضل ده مارين شريد پارا وفضل ده رجل زنانو ده پارجايد نه خدای تعالی خدای تعالی صلی الله علی رسول الله سلم اله واحد ندلی فی ایدینا حلوکه منګبلا اسنو کته کړو او او د دې کړو وحدت لینا مستوجب وحدت الوقت ده نن لري نم ما بقیا د فضل د نارینه او زنانه او د زنانه او د نارینه د پاراجایز دا دایم مثلا مساله دا شرک یو فقہی مساله سری وبوس کلی شڑی عبو په کے لئے شربتی اس کے پاتې جھک کے عبو پاتے شوئے و گلاد کی عبو پاتے شوئے نو زنانہ استعمالی نے بالکل جائز شرور و راجل اگر زنانہ استعمالی نے بالکل جائز بلا کراہات ہاں زنانہ عبو اس کے لئے و گلاد کے پیالے کی شائع نو نارینا اس کی کراہات لگ تاولی از اللعاب ده رجل راجی زنانه ده اللعاب ده رجل مستور نیه کلاو جا پوشوی اللعاب المرع ده زنانه لاجلی لعاب اگه مستور پتا ده یعنی زنانه طول پتا پکارده حتی لعاب از زنانه چه خلص لعاب ده زنانه سنطراریش نو لعاب ده رجلو انو کم مرآ شده ایس خبره نده قلعاب المرآ اغ مرآ نده پکار اغ مستور پکار ده لینن العورت کلها عورت حتی لعابها انو مغربیان راست کولاوی دی. واشوی دین دوخاخی واشو دو اللہ حجی تباو برباد کی ایده ادایت کابل نیده تباو برباد کی کول پدیلو گیا شوی دی بس درخی کونس ترخی کوي خوزی بارکوئی او بربادوئی نورس ترقیه ونو پر خوب اداوی کی ترقیه ونو پر نی باب اللہی عمدالک آنه خوار حتی صلاح مدلدی دا زنان ما باقیه سری دا پر استعمال کرا حد لری دا سری سما دا ما باقیه زنان استعمال نو کرا حد لیشتے او د زنان ما باقیه سری سما حد لری یو خبر دادا چی دا زنانو نظافت کمی معشومان صفا پول وغیر د کارو نیت نو از دانش نزافت کی و سنقصان را رشی نو حنا بلو مسلح که بابن انہی عن ذالک ور دا بابی رو سیرا را فکرداش دا باب مخیر راوڑوی اغ باب رو سکڑوی لیکن دا باب رو سیرا را امام ابو داود حب بلیده اغ پل باب چو رو سکڑوی و جگرین نور دلالی اغ بابی زکر کلا کلا دا نور آئی موت پارو بابم زکر دی اصل <سؤال> مسلک باندې باب تایب کوي او کله کله اصل مسلک لپاره بابو تیرای چې با خلک څنګه اخري تقریر باندې عمل وکړي اندا کله عملي علي د امام دا امام ابو دا عبد رحمت الله علی احمد بن یونس شيخ شه زهره ان داود بن عبد الله حاسب لنا بعد شيخ مصددن قال حدثنا ابو عوانا عن داوت بن عبدالله عن الحمید الحمید قال لقیت رجولن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع سنین کما صاحبه ابو حریرہ بسیو سری سمیل آو چیم آغا صحابی صارا چی سرور کالا نبی علیہ السلام پا صحبت کی ترکڑے دی لگا سنگچ سرور کالا پا صحبت کی ترکڑے دی ومکال بالمسلمان شو اتمنهم لث دا وک سلو کال شو د ورزلانو هغه سوق د صحافي ټول عادلانه نمونه ذکر نشه اجسلسه قال ان رسول الله ان تغتسل المرض بفجر الرجل ايغتسل بفجر المرا ما بقيه د رجل زنانه دلی استعمالي ما بقيه د زنانه سري دلی استعمالي نسجلتي ول یخ سرې فجمعیان په د استعمال کې ما بخ د استعمال نو دا پااب کر که هم ای کل په دپه د لاله مخکې بهې شوي دي نصر په د نظافت د زنانا او کمي او او د پرده کامیو په دغ باې کېږي د یو حاجه داخل استعمال کې نور مثله شته د نه وهو <تصفيق> الحاجب عن الحاكم بن عمرين وهو الأقرع هنا <تصفيق> ده أقرع شفات ده حاكم فقارده لكن حاكم ده شفات عمر هو مربو شوي قانون قدار تلي قانون قدار تلي رد دا عمل کیفیت ان نبی لنا اي توزر رجل به فضل تور المرا بدن نظافت واجب علي مشمان صفاقل وغيره ده مشول قد قذارت ديلي شن دانه شي شتا ابو کې قد ديلي او ده سوزونه ني ني به استعمال ده فضل درجل مري تا فضل ده مري رجل استعمال جائز